А може якось обійдеться? Я вже два роки тут. Я можу тобі щось запропонувати. Мій старий колега, він також лікар, шукає жінку глядіти його стару матір. Я не медсестра. Він сам лікар. Сам може робити ін'єкції. Ну, коли я вмію робити. Навіть у вену можу, похмуро відповіла Зося. І Ольга Павлівна згадала слід від ін'єкції на руці в померлої жінки Вероніки Стебелько. Нині усі вміють знаходити вену, подумала лікарка. вголос сказала, він платитиме тобі вдвічі більше. У тебе тут сто гривень, він платитиме тобі 200, Плюс кімната і харчі. Вони вдвох живуть у великому будинку. Як ти дивишся на це? Якщо не можна тут, то що мені лишається? Завтра вранці поїдеш до них. А тоді, може, сьогодні? Гаразд, іди збирай речі. Я поки передзвоню. Ольга Павлівна набрала знову телефон Зарика. Вона згодна, і вона глядітиме твою матір дуже добре, бо ж від цього залежатиме її житло. Так, дуже добросовісна. Єдине, вона страшної зовнішності. Гадаю, не страшніша за мою матір, відповів Зарик на тому кінці дроту. Він уже давно шукав санітарку глядіти паралізовану матір. І шукав саме бездомну бо мав недостатньо грошей платити, але мав достатньо місця в своєму домі, щоб виділити окрему кімнату для прислуги, якій нема де жити в цьому місті. Так, баба Зося зникає з добрією. Тепер тільки молитися, щоб родичі не скаржилися. Одна надія, що дочка ще мала, ну а чоловік, вона зуміє поговорити з тими мужиками. Планування помешкання було європейським. Великий хол, три невеличкі спальні, куди крім ліжка й шифоняра нічого не влазило, де не можна було приймати гостей, хіба що інтимних. Але виконання європроекту було пострадянсько-безладним. Із вхідних дверей йшов такий несамовитий холод, що сидіти у просторі вітальні передпокої було вкрай незатишно. Тому й перебралися до традиційної кухні. Хазяйка дому невтішно схлипувала, а двоє гостей, що прийшли побути з нею в важку хвилину, не знаходили слів, щоб заспокоїти її. «Як вам не щастить у цьому домі?» – нарешті заговорила дівчина. «Спочатку дід, а потім мама. Може тут, як її, несприятлива геополітична зона?» Так-так, підхопив хлопець, таке буває, тільки це називається геопатогенна зона, а не геополітична. Бувають цілі згубні місця у містах, але ваше не таке, тут навпаки благословенне місце, воно Святу Софію видно з вікна, але таке буває, якщо колись хтось у цих стінах повісився або умер не своєю смертю, то тим, хто житиме в них, не буде ні щастя, ні спокою. «Ви ніколи не помічали тінь від шибениці на стінах?» – схвильовано запитала Люся. «Так, у старих будинках в центрі таке буває», – впевнено підтвердив Костик. «Але ж усі ці стіни перебудували. Тут було зовсім інше планування. Жодна внутрішня стіна не збереглася», – заговорила хазяйка дому. «Ми були першими, хто в'їхав сюди після капіталки. Це, вважай, наново збудоване житло. Але, можливо... «Саме ті стіни, які відділяють мешкання від вулиці, накопичують негативну енергетику і передають її наступним мешканцям, які в очі не бачили попередніх». «Ні, так не може бути», – рішуче не погоджувалася з версією гостей юна хазяєчка цього мешкання – Вікторія, яка в результаті двох смертей раптом стала його єдиною господинею. Зовнішні стіни повністю перетирали і наново фарбували. «Що тут могло зберегтися?» Ні, якщо хтось і навів біду на цей дім, то це по лінії мого батька, а не по лінії моєї матері. У 18 років смерть матері то не тільки втрата близької людини. То ще й втрата головної, а як немає батька, єдиної підтримки в житті. Даремно Вікторія зовсім не думає, що буде з нею, а весь час тільки про те, як там бідна мама. Вона не могла померти просто так. Жінка, яка тільки почала жити в 33 роки, не могла просто так померти в 34. А ще бідна дівчина неодноразово повторювала, а може вона й не померла в ніч з неділі на понеділок, просто забулася, а померла вже від того, що її розтинали».